374. Наше нове нескінченне. Як далеко простягається перспективний характер буття? Чи радше так? Чи має буття якийсь інший характер? Чи не стає буття без тлумачення, без сенсу, справді безсенсовним? З іншого боку, чи не є будь-яке буття, по суті своїй тлумаченням буття, ці питання, звісна річ, не підлягають розв'язанню шляхом навіть найбільш ретельного і болісно сумлінного аналізу і самодослідження інтелекту, адже людський розум під час такого аналізу не може уникнути розглядання самого себе у своїх перспективних формах і тільки в них. Ми не в змозі зазирнути за ріг своєї перспективи. Залишається безнадійною цікавістю наше бажання дізнатися, які б іще могли бути форми інтелекту і які інші перспективи. Наприклад, чи здатні якісь істоти сприймати час у зворотньому напрямі або поперемінно вперед і назад, що визначило б інший напрямок життя інше – сприйняття причин і наслідків. Думаю, однак, ми сьогодні дещо відступили від нахабної манери розпоряджатися з власного закутка, стверджуючи, буцім винятково під цим кутом зору належить розглядати перспективу. Навпаки, світ у чергове став для нас нескінченним, Оскільки ми не можемо відкинути можливість того, що він передбачає нескінченні інтерпретації і знову нас охоплює великий жах, Та й хто хотів би знову почати обожнювати на давній лад чудовисько незнайомого світу? І, можливо, надалі обожнювати незнайоме як незнайомого Ох. Те незнайоме включає таку масу небожественних можливостей інтерпретації стільки усілякої чертівні, дурощів, безглуздя, зокрема, також нашу власну, людську інтерпретацію, аж надто людську, знайому нам. 375. Чому ми видаємося епікурейцями? Ми, сучасні люди, ми обережні щодо остаточних переконань. Наша недовіра зачаїлася у засідці на чари і підступні хитрощі сумління, присутні у будь-якій потужній вірі, у кожному безперечному так чи ні. Як це пояснити? Можна, мабуть, з одного боку вбачати в цьому обережність того, хто обпікся на молодці, розчарованого ідеаліста, а з іншого і кращого боку також радісну цікавість колишнього Пічкура, який у своєму домонтарстві дійшов до краю і тепер, супереч йому, розкошує і бенкетує у безмежі просто неба у загальному розумінні. Так виробляється майже епікурейська схильність до пізнання, яка не надто випускає з уваги проблематичний характер речей. Так само виникає відраза до гучних моралістичних висловлювань і жестів, смак, що відхиляє незграбні суперечності і гордо усвідомлює свою звичну стриманість. Бо це теж становить нашу гордість. Ці злегка натягнуті вішки, що стримують наше непереборне прагнення – до достовірності Стриманість вершника У його шаленому галопі Ми й надалі, як раніше Мчатимемо верхи На шалених розпалених громаках І якщо ми вагаємося То це найменша з небезпек Що загрожувала б нам затримкою 376 Наші уповільнені такти так відчувають усі митці і всі творчі люди. Люди материнського типу. Їм завжди здається на кожному відтинку їхнього життя, кожен з яких завершується черговим творінням, що тепер вони дісталися до самісінької мети. Вони завжди терпляче сприйматимуть смерть. З відчуттям ми до цього дозріли. Це не є виявом виснаження, скоріше Осіннього м'якого сонця, яким сповнює творця сама робота Впродовж дозрівання твору. Потім життя густішає і тече медом. Темп життя сповільнюється, спиняється на тривалі паузи, Аж доки довіри у довгу паузу. 377. Ми безрідні, Серед сьогоднішніх європейців не бракує таких, що мають право називатися безрідними у такому сенсі слова, що підносить і відзначає їх. До них, зокрема, я повіряю свою таємну мудрість і гая сієнза. Бо доля їхня сувора, надія непевна. Було б доречно вигадати якусь розраду для них. Утім, як би це їм допомогло? Як би ми, діти майбутнього, змогли почуватися вдома у теперішньому? Неприхильні до будь-яких ідеалів, що забезпечили б затишок у цьому ламаному перехідному часі. Ми не віримо у довготривалість його реалій. Крига, по якій сьогодні ще можна ходити, зробилася вже аж надто тонкою. Віє весняний вітер, і ми, безрідні, і самі виступаємо тим, що ламає кригу, і наші надміру тонкі реалії. Ми нічого не консервуємо, ані прагнемо назад у минуле, ми ні трохи не ліберальні, не працюємо на прогрес». Нам немає потреби затуляти вуха від базарного галасу і сирен майбутнього. Нас не ваблять пісеньки про рівні права, вільне суспільство. Більше не буде ні панів, ні рабів. Ми ні трохи не вболіваємо за встановлення царства справедливості і одностайності на землі. Бо воно за будь-яких обставин стало б царством глибокої, посередності і Китайщини. Ми радіємо всім, хто подібно до нас любить небезпеку, війну, пригоди, хто не дає намовити себе, упіймати, умиротворити, оскопити. Ми зараховуємо себе до завойовників, ми розмірковуємо про необхідність нових порядків, а також нового рабства. Бо до будь-якого посилення і піднесення типу людини належить також новий вид поневолення. Водночас ми почуваємося як у сливах у своїй добі, що знай хвалиться тим, яка вона людяна, лагідна і найбільш правильна з усіх, що будь-коли існували під сонцем. На жаль, саме на такі прекрасні слова у нас виникають найбільш потворні потайні думки, Бо ми бачимо в тому всьому тільки машкару і вияв глибокого розслаблення, втоми, старості, занепаду насилі. Що нам заділо до мішури, якою хворий прикриває свою слабкість? Нехай виставляє її на показ, як свою доброчесність. Поза сумнівом, слабкість робить людей лагідними. Вже ж такими лагідними, такими правильними, такими недошкульними, такими людяними. Релігія співчуття, на яку нас хотіли б навернути. Що ж, нам добре відомі історичні людці, чоловіки і жіночки, яким нині потрібна саме така релігія, як маскування і вбрання. Ми не гуманісти. Ми б ніколи не дозволили собі просторікувати про свою любов до людства. Для цього ми недостатньо актори. Або недостатньо Сен-Симоне, недостатньо французи. Треба глибоко зав'язувати у гальській надмірності еротичної збудливости і влюбливої нетерплячости, щоб далі бавитись у порядність лізти до людства зі своєю хіттю. Людство. Чи бувала, коли мерзенніша карга серед усіх старих? Хіба що істина? Це питання для філософів. Ні, ми не любимо людства. Але з іншого боку, ми настільки німці у тому сенсі, в якому нині вживають слово німецький, щоб Виправдовувати націоналізм і расову ненависть, щоб втішатися національною коростою серця і затруєнням крові, через які народи в Європі відокремлені і відгороджені один від одного, наче карантином. Ми надто незалежні для цього, надто злі, надто розпещені, до того ж надто добре навчені і мандровані. В усякому разі ми б хотіли радше жити в горах, де-інде, не своєчасно, у минулих чи прийдешніх століттях, аби вберегти себе від тихого оскаженіння, на яке були б ми приречені, будучи свідками політики, що нищить німецький дух марнославством, до того політики дріб'язкової. Хіба вона не змушена, щоб уникнути негайного розвалу свого творіння, вмістити його між двох джерел смертельної ненависти? Хіба вона не змушена бажати увічнення партикуляризму в Європі? Ми безрідні, як нові люди. Ми надто багатогранні і різнорідні за своєю расою і походженням. А отже, мало розуміємося на тому, як брати участь в облудному, расовому, самообожненні іхтивости, які сьогодні випинаються з Німеччини як вивізка німецького способу мислення і які видаються подвійно брехливими і непристойними у народу, що володіє історичним почуттям? Коротко кажучи, і нехай це буде нашим словом чести, ми добрі європейці – Спадкоємці Європи, багаті, надміру заможні, але також обтяжені надмірними боргами спадкоємці тисячоліть європейського духу. Як такі, ми вийшли з-під опіки і християнства, і чужі йому, саме тому, що ми виросли з нього, і тому, що наші пращури були нещадно відданими християнами, безкомпромісними у своєму християнстві, що жертвували заради віри майном і кров'ю, станом і батьківщиною. Ми робимо те саме, але ім'ям чого? Ім'ям нашої невіри? Ім'ям будь-якої невіри? Ні. Вам це краще знати, мої друзі. Ваше приховане «я» сильніше у вас за будь-які «ні» і ймовірно на які ви не здужаєте разом з вашою добою. І коли вам випаде вирушати у моря, вам, емігрантам, то вас теж змушує до цього віра. 378. І знову станемо світлими. Ми, щедрі й багаті духом, що стоїмо подібно до відкритих криниць, на вулиці, і не владні нікому перешкодити черпати з нас. На жаль, ми не вміємо захистити самих себе там, де ми хотіли б цього. Ми ніяк не можемо завадити тому, що нас каламутять і затемнюють. Не можемо перешкодити добі, у яку живемо, засмічувати нас своєю злободенністю, брудним птахам. Загиджувати нас Своїм послідом Хлопчакам своїм мотлухом А знесиленим Мандрівникам, що відпочивають Коло нас Своїми малими і великими негараздами Але ми чинитимемо так Як ми завжди чинили Ми приймемо те Що в нас кидають У нашу глибину Бо ми глибокі І не забуваємо цього І знову Станемо світлими. 379. Репліка дурня. Автор цієї книги аж ніяк не мізантроп. Нині занадто дорого мусиш сплачувати за ненависть до людини, щоб ненавидіти людину так, як ненавиділи раніше, по-тімонівськи, цілком без поблажок, від щирого серця, з усією любов'ю до ненависті, довелося б відмовитися від презирства. З якою витонченою радістю, яким терпінням, якою навіть добродушністю ми завдячуємо саме своєму презирству. До того ж таки з ними ми, обранці Божі, витончене презирство це наш смак і наша перевага. Наше мистецтво і, можливо, наша чеснота. Ми найсучасніші серед сучасних. Ненависть навпаки порівнює, зіставляє. В ненависті є повага, в ненависті є страх. Велика істотна частка страху. Ми натомість безстрашні. Ми більш одухотворені люди цієї доби. Ми достатньою мірою знаємо свою перевагу, щоб жити без страху в цю добу. Саме завдяки своїй одухотвореності. Нам навряд чи рубатимуть голови. Нас не ув'язнять, не відправлять у заслання. Навіть наших книг не заборонять і не спалять. Ця доба любить розум. Любить нас і потребує нас. Навіть якби нам випало показати їй, що ми неабиякі митці презирства, Що на будь-яке спілкування з людьми Нам злегка продирає мороз поза шкірою, Що попри всю нашу лагідність, терплячість, людяність, чемність, Ми не здатні вмовити власний ніс відмовитися Від упередженого ставлення до близько розташованої людської істоти. Що ми тим більше любимо природу, що менше в ній людського, а мистецтво, якщо воно є втечею художника від людини, або насмішкою художника з людини, чи насмішкою художника з себе самого. 380. Говорить мандрівник, щоб глянути збоку на нашу європейську мораль. Щоб порівняти її з іншими, колишніми чи прийдешніми моралями, треба зробити те, що робить мандрівник, бажаючи з'ясувати, наскільки високі міські вежі. Для цього він залишає місто. Думки про моральні забобони, щоб не бути забобонами про забобони, передбачають позицію поза мораллю. Сказати б по той бік добра і зла, куди належить Сходити, видертися Чи залізти, а в даному Випадку, напевно, По той бік нашого добра і зла Поза будь-якою Європою, Розуміючи Під такою суму Непорушних ціннісних суджень Які увійшли В нашу плоть і кров Бажання вийти Поза ці межі Назовні і вгору Є ймовірно своєрідним божевіллям Дивним Безрозсудним ти маєш, бо нам, мислителям, властиві свої ідіосинкразії невільної волі. Питання в тому, чи ми справді здатні вирватися назовні? Це залежить від багатьох умов, здебільшого питання у тому, наскільки ми легкі чи важкі. Проблема нашої специфічної важкости Треба бути дуже легкими щоб заволікти свою волю до пізнання у таку далечінь, і ніби над своїм часом, щоб створити собі очі для огляду тисячоліть і чисте небо в цих очах. Треба позбутися багатьох чинників, що гнітять, паралізують, пригнічують, обважнюють нас, сьогоднішніх європейців. Людина такого потойбіччя, Бажаючи виявити вищі ціннісні норми свого часу, має перш за все подолати цей час в собі самій. Це випробування її сили. І не тільки свого часу як такого, але також своєї колишньої відрази до цього часу і розладу з ним. Своє страждання від цього часу. Свою невчасність. Свій романтизм 381 До питання щодо зрозумілості Пишучі автори не тільки прагнуть, щоб їх зрозуміли, але майже напевно хочуть, щоб їх не зрозуміли. Коли книжка видається читачеві незрозумілою, це аж ніяк не стає її недоліком. Можливо, саме цього й домагався її автор він не хотів, щоб його зрозумів аби хто. Будь-який вишуканий розум і смак, бажаючи висловитися, добирає собі своїх слухачів і водночас відгороджується від решти. З цього й народжуються більш витончені закони стилю. Вони одночасно тримають на відстані, вони створюють дистанцію, вони забороняють доступ розуміння як зазначалося і принагідно відтуляють вуха тим, хто має придатний слух. І сутобіж нами, друзі мої, і в моєму випадку я не хочу ні своїм неоцтвом, ні жвавістю свого темпераменту перешкодити тому, щоб ви мене розуміли. Саме жвавістю, хоч би як вона змушувала мене бути моторнішим у будь-якій справі, яка підлягає розв'язанню. Бо я вважаю, з глибокими проблемами треба чинити, як з холодною ванною. Швиденько зануритися і прийдь велась. Переконання буцімто у такий спосіб не занурюєшся достатньо глибоко, не сягаєш глибин, обумовлене суто марновірством тих, що страждають на водоляк. Чи бояться холодної води? Вони таке стверджують, не маючи досвіду. Ох, крижана вода, додаємо торности. Дозвольте спитати принагідно. Чи тому тільки залишається щось дійсно незрозумілим і невпізнаним, якщо розглядається побіжно, на швидкоруч, на льоту? Чи треба неодмінно сушити собі над тим голову? Висиджувати проблему, як курка на яйцях. Сидячи над цим день і ніч, як сказав сам про себе Ньютон. Принаймні, деякі істини, особливо полохливі і чутливі до лоскоту, можна опанувати тільки раптово, застукати їх зненацька або геть не займати. Нарешті, моя стислість має також іншу перевагу. З питань, які непокоять мене, я маю висловитися сповна і швидко, щоб чим швидше дійшло до вух. Ім моралістові належить дбати про те, щоб не розбещувати невинність. Я маю на увазі ослів і перестарків, обох статей, які нічого не мають від життя, крім своєї цноти. Більше того, мої твори мають надихати їх, підбадьорювати, заохочувати до благочестя. Я не знаю у світі видовища кумеднішого за натхненних старих ослів і скрипух, зворушених солодкими почуттями благочестя. І я бачив це, так сказав Заратустра. Оце, мабуть, усе щодо стислости. Гірша справа з моїм неудством З якого я не роблю таємниці навіть для себе Трапляються години, коли я соромлюся його А трапляються, звісно, години, коли я соромлюся свого сорому Можливо, ми, філософи, всі без винятку Опинилися нині у кепському становищі щодо знання Наука зростає, і найбільш учені з нас Близькі до відкриття того, наскільки мало вони знають. Та було б набагато гірше, якби склалося навпаки. Якби ми знали надміру багато. Нашим найпершим завданням було і залишається не плутати себе самих. Ми щось інше, ніж учені. Хоча не можна заперечувати, що поза рештою ми також учені. У нас інші потреби, інше зростання, інше травлення. Нам потрібно більше. Нам потрібно також менше. Немає формули, за якою можна визначити, скільки потребує дух для свого живлення. Але якщо він має смак до незалежності, швидкого пересування, мандрів, пригод, можливо, до пригод, які здатні тільки Наймоторніші Він радше житиме вільно На мізерній дієті Ніж ситим невільником Танцюрист хоче від свого харчування Не жиру А найбільшої гнучкости і сили І я не знаю, чим ще бажав би Бути розум філософа Якщо невправним танцюристом Саме танець є його ідеалом його мистецтвом і Його єдиним благочестям, Зрештою, Його богослужінням. 382. Велике здоров'я. Ми – новачки, безіменні, Складні до розуміння, Ми – недоноски ще невипробованого майбутнього Для нової мети, ми потребуємо нового засобу а саме нового, більш міцного здоров'я, чіпкішого, сміливішого, веселішого за будь-яке дотеперішнє здоров'я. Той, чия душа жадає переживати весь обсяг давніших цінностей і прагнень і обійти всі береги цього ідеального середземномор'я, хто з особистого досвіду пригод хоче дізнатися, як воно бути відкривачем і завойовником ідеалу, а так само, як воно у художника, у святого, у законодавця, у мудреця, у вченого, у благочестивого, у пророка, у пустельника старого стилю. Той для цього перш за все потребує великого здоров'я. Такого здоров'я, що його не тільки мають, а ще постійно набувають і мусять купувати, бо ним безнастанно сплачують, його офірують. І ось після тривалої путі нам, аргонавтам, ідеалу, радше хоробрим, ніж розсудливим, що, зазнавши доволі кораблі трощ і нещасть, залишилися, як зазначено, здоровішими, ніж ладні були б визнати. Небезпечно здоровими, дедалі здоровішими – нам починає видаватися, ніби ми у винагороду за це маємо перед собою якусь іще невідкриту країну, кордонів якої ніхто ще не осягнув, і яка перевершує всі дотеперішні землі і ідеальні куточки світу, настільки багатою, і прекрасну, дивну, таємничу, страшну і божественну, що наша цікавість і так само наша жага до володіння виходить з покори. І ох, і ми вже нічим не здатні насититися. Якби ми могли по таких видивах із таким невситимим голодом на сумління і пізнання задовольнятися сучасною людиною. Жаль, однак, неминуче ми дивитимемося з погано стримуваною погордою на всі ці її Прагнення і сподівання. А може й геть не глянемо. Перед нами постає інший ідеал. Химерний, спокусливий, ризикований ідеал, до якого ми нікого б не хотіли схилити. Бо ні за ким так легко не визнаємо прав на нього. Ідеал духу, який наївно, тобто мимовільно, знадлишку повноти і могуття, Бавиться з усім, що досі називалося священним, добрим, недоторканим, божественним. Ідеал, для якого те найвище, що люди справедливо мають, замірило своїх цінностей, означає небезпеку. Занепад, приниження або щонайменше відпочинок, сліпоту, тимчасове забуття. Ідеал людського надлюдського добробуту і благоговіння, який доволі часто видається нелюдським. Скажімо, коли він стає поруч з усією дотеперішньою серйозністю всього світу, поруч з будь-якою урочистістю у жесті, слові, звучанні, погляді, моралі, і зображує ніби жваву мимовільну пародію на них. Ідеал, з яким, попри те все і тільки нині, можливо, виникає вперше велика серйозність. Вперше ставиться знак питання. Змінюється доля душі. Пересувається стрілка і починається трагедія. 383. Епілог. Але тим часом, як я, на сам кінець, Неспішно вимальовую цей похмурий знак питання І так само ще схильний нагадати Своїм читачам чесноти правильного читання О, ці забуті і невідомі чесноти Навколо мене голосно лунає злющий Соковитий гоблінський сміх Духи моєї книжки напосілися на мене Тягнуть за вуха і закликають до порядку. Нас уже нетерплячка бере, кричать вони мені. До дідька з цією вороночорною музикою, Хіба навколо нас не світлий ранок? І зелений м'який ґрунт, і галявина? Царина танців. Чи випадав ще коли Більш відповідний час для веселощів? Хто заспіває нам пісню, в раннішню пісню, сонячну, легку, летючу, Що не злякає монотонних цвіркунів, А скоріше заохотить їх співати й танцювати разом з нами. Краще вже проста вулична волинка, ніж ці таємничі звуки, Це жаб'яче кумкання, могильні голоси, Бабачий свист, яким ви Досі пригощали нас у своєму закутку, пане-відлюднику, і музиканте майбутнього Ні, не треба таких звуків Налаштуймося на щось приємніше і більш радісне Вам це до смаку, мої нетерплячі друзі То що ж, хто не волів би вам допомогти? Моя волинка до ваших послуг Моя горлянка теж. Голос може видатися вам дещо хрипкуватим. Вибачайте. Не забувайте, ми таки у горах. Однак те, що вам випаде почути, принаймні нове. І якщо ви чогось не зрозумієте, якщо не розберете слів співанки, то все пусте. Таке воно вже прокляття співця тим виразніше ви зможете чути його музику і мелодію, тим краще вам танцюватиметься під його дудку. Чи бажаєте? Кінець. Поперечне читання. 2023 рік.